Говард Філіпс Лавкрафт. Справа Чарльза Декстера Ворда. Частина шоста. Наступної миті доктор Уілет уже гарячково вливав до спорожнілих ламп олію із каністри, яку він примітив іще раніше. А коли кімната знову освітилася, почав роззиратися в пошуках якогось ліхтарика для подальшого огляду підземелля. Хоч яким він був нажаханим, усе ж в ньому переважила якась незрозуміла, похмура цілеспрямованість. Він твердо вирішив зазирнути під кожен камінь у своїх пошуках страхітливих таємниць, які стояли за непояснюваним божевіллям Чарльза Уорда. Так і не знайшовши ліхтаря, він вирішив озяти найменшу з ламп, напхав у кишені свічок та сірників і прихопив галон олії, яку вирішив приберегти про всяк випадок, у разі, якщо знайде іще якусь приховану лабораторію по той бік жахливої зали із її нечастивим вівтарем та незвіданими закритими колодязями. Щоб знову пройти цією залою, потрібна була Неабияка відвага. Проте він знав, що мусить це зробити. На щастя, ні страхітливий вівтар, ані відкрита шахта не були біля широкої стіни із камерами, яка огинала печеру, із якої, власне, двері вели у наступних напрямках пошуків. Тож Уилет повернувся назад, до великої зали із колонами, до її смороду і приглушених завивань він прикрутив вогонь у лампі, щоб навіть краєм ока випадково не побачити ні пекельного вівтаря, ані розверсту її ями, біля якої лежить подірявлена кам'яна плита. За більшістю чорних проходів ховалися хіба маленькі кімнатки, деякі – порожні – Деякі відведені під комірчини. У тих комірчинах можна було побачити вельми дивні предмети. Одна була напхана уже напівзотлілими та запорошеними стосами одягу. І дослідник відчув радісний трепет, побачивши, що увисто одяг був у моді ще півтора століття тому». В іншій кімнаті він знайшов купу безладно зваленого сучаснішого одягу, наче хтось запасався ним для цілої роти чоловіків. Але що йому найбільше не сподобалося, то це великі мідні балії, які подекуди траплялися. Вони та ще зловісніші інкрустації, які їх прикрашали – вони були навіть відразливіші за великі олив'яні миски, вщерць заповнені різноманітною гидотою, від яких несло таким смородом, що вирізнявся навіть з-поміж жахливих запахів склепу. Коли він пройшов уздовж стіни, приблизно половину зали, то побачив іще один коридор, такий самий, як той, із якого він вийшов. І в тому коридорі також було чимало дверей. Ним він і вирушив. Попервах знайшов три кімнати, в яких не було нічого цікавого. Проте нарешті натрапив на великий видовжений кабінет, захаращений резервуарами і столами, жарівницями та сучасним приладдям, безладно розкиданими книжками – та нескінченними полицями з банками і пляшками. Усе у ньому свідчило про те, що це і є та сама лабораторія Чарльза Уорда, яку він шукав. І де не було жодного сліду давнішого перебування в ній Джозефа Кервена. Засвітивши три вже заправлені лампи, що стояли у тій бібліотеці, Доктор Уілет із величезною цікавістю оглянув кабінет і його вмеблювання. Судячи з пристойних обсягів різноманітних реагентів, які стояли на полицях, молодий Ворд цікавився якоюсь із галузей органічної хімії. Загалом же, з облаштування та наукового приладдя, серед якого був і страховидний операційний стіл, можна було дізнатися небагато – Тож, відверто кажучи, ця кімната розчаровувала. Серед книжок там була стара пошарпана копія Борела, надрукована готичним шрифтом. Прикметно, що Ворд підкреслив у ній той самий уривок, який півтора століття тому так стривожив шанованого пана Мерріта, що завітав був на ферму Кервена. Той старий примірник – Безсумнівно, щас разом із рештою окультної бібліотеки Кервена під час фінальної облави. Із лабораторії виходило троє дверей, і доктор почав по черзі перевіряти приміщення за ними. Короткий огляд показав, що за двома були усього-навсього невеличкі комірчини. Втім, він уважно їх обстежив, зауваживши, що в обох стоять труни». Від напівзотлілих до майже нових, а ще – могильні камені. На деяких із них він, здригаючись, навіть розібрав імена. У цих кімнатках було чимало одягу, а також кілька нових і ще запечатаних коробок, на які він не став гаяти часу. Найцікавішими виявилися якісь чудернацькі інструменти, що, мабуть, засталися від обладнання лабораторій Джозефа Кервена. Вони трохи постраждали, певно, від рук нападників, але в них ще досі можна було впізнати хімічне обладнання георгіанської доби. Треті двері вели до чималого приміщення, суціль заставленого полицями, а в центрі стояв стіл із двома лампами на ньому. Вигляд засвітив ці лампи, і в їхньому яскравому світлі почав розглядати нескінченні полиці, які височили довкола нього. Горішні взагалі були порожні, а більшість вільного місця решти займали маленькі чудернацькі олив'яні сулії, які можна було розділити на два види. Одні високі, без вушок, на кшталт грецьких лекіфів, інші ж Мали одне вушко і за розмірами були схожі на палернські амфори. Усі вони мали металеві корки і були вкриті неглибоко викарбуваними символами. Уже за хвилю доктор зауважив, що ці посудини ретельно класифіковані. Усі лекіфи, що стояли з одного боку кімнати, були позначені дерев'яною табличкою із написом «Кустодес» яка звисала зі стелі над ними, а усі фалернські амфори стояли з іншого боку, позначені відповідно табличкою «Матерія». На кожній з цих васчі амфор, окрім деяких на найвищій полиці, які стояли порожні і незакорковані, була бірка з номером, який, очевидно, відсилав до каталогу, проте Уілет не став його шукати. На той час його більше цікавило, чим, окрім форми, відрізняються посудини. Тож він навмання відкрив деякі лекіфи та фалернські амфори, щоб бодай приблизно уявляти їхній вміст. Але в кожній з них було те саме. Посудини обох видів містили небагато якоїсь речовини – однорідного і майже невагомого дрібного матового порошку різних сіруватих відтінків. Що ж до кольорів, якими єдино і розрізнявся в місцях посудин, то тут не можна було помітити жодної чіткої закономірності. Не було навіть різниці між вмістом лекіфів та амфор. Синювато-сірий порошок міг виявитися поруч із рожево-білим, а вміст будь-якої амфори міг мати прямого відповідника в одному з лекіфів. Найприкметнішою ознакою усіх цих порошків було те, що вони не злипалися. Уилет міг набрати повну жменю порошку, висипати його назад у вазу, а на його долуні не зоставалося б ані порошинки. Його неабияк збентежили написи на обох табличках – і змусили замислитися, чому це одну батарею хімікатів так явно відділено від скляних посудин на полицях унизу. Костодес «матерія» – то були латинські слова, що означали «стражі» та «матеріали». І тут йому сяйнув, наче півзабутий спомин. Він уже зустрічав слово «стражі». І воно теж було пов'язане із якоюсь жахливою таємницею. Звісно ж, то було в нещодавньому листі, що його надсилав докторові Алену старий Едвард Гатчинсон. І там було сказано «Тепер, бо немає і потреби тримати сформованих стражів, то й тим менше знайдуть у випадку проблем, як ти й сам добре відаєш. «І що ж це мало означати? Хоча, стривайте, була ж іще одна загадка про стражів у цій справі. Те, чого він не зміг достеменно пригадати, читаючи лист Гатчинсона. Ще давно, до часів свого утаємничення, Ворд розповідав йому про щоденник Елазара Сміта, в якому оповідалося про стеження Сміта і Відена за фермою Кервена». У тому страхітливому літописі була згадка про деякі розмови, що велися в будинку до того, як старий Чаклун остаточно переніс свої дослідження під землю. Там відбувалися, наполягали Сміт і Віден, якісь страхітливі наради за участю Кервена, деяких його в'язнів і стражів тих в'язнів. Якщо вірити Гетчинсону чи його аватару, доктор Аллен не тримав цих стражів сформованими. А раз вони не сформовані, то певно перебувають у персті, на яку ця банда чаклунів обертала усі людські тіла та скелети, які тільки потрапляли їй до рук. Тож ось що містилося в цих лакіфах. Страхітливі плоди нечастивих ритуалів та вчинків, яких змушували, схиляли до покори й помочі, проклинаючи їх диявольськими заклинаннями на захист свого пекельного володаря, змушуючи це робити всупереч власній волі. Уилет здригнувся від думки про те, що саме він до піру пересипав у руках, і мало не піддався паніці пориву кинутися геть із цієї печери, заставленої страхітливими полицями, на яких стояли мовчазні, а можливо, навіть здатні бачити вартові. Тоді він подумав про те, що називалася матерія, і містилося у безлічі фалернських амфор на протилежному кінці кімнати, адже то також персть, солі. І якщо не солі стражів, тоді чиї? Господи, чи ж може бути, що тут лежать тлінні рештки великих умів усіх часів, добуті професійними розкрадачами могил і домовини, у яких, на думку усього світу, вони були у безпеці. А тоді... Покликані до життя словом шаленця, який сподівався витягти з них їхні знання для своєї лиховісної мети, яка, зрештою, як писав бідолашний Чарльз у тій записці, вплине на усю цивілізацію, усі природні закони, і, можливо, навіть на долю сонячної системи та Всесвіту. А Марен Бікнел Бікнелвілет. Просто собі пересипав цей порох у руках. Тоді у протилежному кінці кімнати він запримітив невеличкі двері і опанував себе достатньо, щоб наблизитись до них і роздивитися грубої роботи символ, вибитий над ними. То був лише символ, але він сповнив його незбагненним надприродним жахом, Оскільки якось його понурий, сновидний друг намалював цей символ на папері та трохи розповів про те, що він означає в темних безоднях сну, то був символ коту, який сновидці могли бачити над вхідною брамою однієї чорної вежі, яка самотньо височіє у присмерку. І Уилетові вельми не сподобалося те, що його друг Рендольф Картер розповідав про його могуть? Але вже наступної миті він геть забув про символ, раптом відчувши новий кислуватий запах, який вирізнявся навіть у просякнутому смородом повітрі. Пахло радше хімікатами, аніж живою істотою. До того ж, той запах йшов з поза замкнених дверей. І це... Безсумнівно був той самий запах, яким відгонив одяг Чарльза Уорда того дня, коли лікарі приїхали його забирати. Тож, коли його урвали, останнє, він проводив свої досліди саме тут. Він був мудрішим за старого Джозефа Кервена і не опирався. Рішуче налаштований зустрітися із будь-яким дивом і жахіттям, яке може ховатися по той біч дверей, Вілет узяв лампу і ступив на поріг. На нього накотила хвиля непоясненого страху, але він відкинув геть те, що йому нашіптували чуття та інтуїція. Там не було нічого живого, що могло б йому загрожувати». І він не зупиниться за крок до розгадки таємниць, імла яких оповивала його пацієнта. За дверима була середнього розміру кімната, без жодних меблів, окрім столу, єдиного стільця, двох дивних пристосувань із затискачами і шестернями, в яких вілет наступної миті впізнав середньовічне. Знаряддя тортур. З одного боку дверей була полиця з грубими нагайками, зваленими на ній. А над нею, на кількох стелажах, виднілися схожі на грецькі лекіфи-келихи на високих ніжках. З іншого боку стояв стіл. На столі потужна аргандова лампа, зушит і олівець. А ще два закорковані лекіфи з полиць. Наче їх туди поставили ненадовго, або ж просто похабцям приткнули аби куди. Вілет засвітив лампу та уважно оглянув зошит, шукаючи, що ж саме занотував молодий Ворт, коли його урвали. Проте він знайшов лише розрізнені уривки, нашкрябані нерівним почерком Кервена, які аж ніяк не прояснювали Цієї справи. Б. Не вмер. Утік по коридорах і сховався під землею. Бачив старого В. Він мовив Саваоф та пізнав шлях. Троєжди підняв його сотота і другого дня відіслав. Ф, спробував убити всіх, знаючих, як возивати тих, що з поза світу. Коли потужний пломінь арогандової лампи осяяв усю кімнату, доктор побачив, що в стіну навпроти дверей, саме поміж катувальними знаряддями вбито багато кілочків, на яких висіли безформні балахони відразливого жовтаво-білого кольору. Однак голі бічні стіни. Густо помережені таємничими символами та формулами, грубо вибитими зубилом на м'якому тонкованому камені, були куди цікавішими. На вологій підлозі теж виднілися сліди зубила, і Уилет легко розрізнив у центрі велику пентаграму, а десь посередині між нею і кожним кутом кола діаметром близько трьох футів. В одному із цих чотирьох кіл, у тому, що було ближче до недбало кинутих жовтавих балахунів, стояв порожній ликів, такого ж типу, як і ті, що були на стелажах над нагайками. А одразу за межею кула була одна із фалернських амфор, із тих, що стояли на полиці в іншій кімнаті, маркована номером 118. Вона була відкоркована... І порожня, проте як, здригнувшись, помітив дослідник, леків не був порожнім. Всередині нього лежала жменька сухого темно-сірого порошку, який досі не розвіявся тільки тому, що повітря в кімнаті було геть нерухоме. Вилед ледве втримався на ногах, крок за кроком зіставляючи окремі деталі цієї сцени та відтворюючи подумки те, що тут відбувалося. Нагайки та знаряддя тортур, порох чи то солі з посудини підписаної матерія, два лекіфи з полиць кустодес, балахони, формули на стінах, нотатки в зошиті, згадки у листах та легендах, тисячі дрібних натяків, Сумнівів та припущень, якими мордувалися друзі та рідні Чарлза Уорда Усе це миттєво нахлинуло на доктора припливною хвилею жаху Коли він глянув на сухий сіроватий порошок в олив'яному лекіфі з довгою ніжкою, що просто стояв на підлозі Проте Уілет зумів опанувати себе і заходився вивчати вибиті на стінах формули. Літери поросли грибком, деякі майже стерлися, оскільки їх вирізали ще у часи Джозефа Кервена. Але й сам текст був більш-менш знайомим для того, хто читав нотатки Кервена, чи серйозно цікавився історією магії. В одній формулі доктор непомильно впізнав фрагмент який пані Ворд чула від свого сина, тієї зловісної, страсної п'ятниці минулого року, і який, як йому потім пояснили знавці цієї справи, був страхітливим зверненням до таємних богів, що живуть за межами звичних сфер. Тут воно було записане не точно так, як його відтворила з пам'яті пані Ворд чи так, як знаюча людина цитувала за текстом Еліфаса Леві, проте не випадало сумніватися, що це саме воно, а від слів на кшталт Саваоф, Метатрон, Альмуазин та заряд Натмік дослідника охоплював дрож, незважаючи навіть на те, що він уже встиг зіткнутися із мерзотою космічних масштабів. Слова цієї формули були написані на лівій від входу стіні, права стіна також була списана згори донизу. злякано пізнав серед написів ту саму формулу, на яку він так часто натрапляв серед пізніших нотаток у бібліотеці. Загалом вони не відрізнялися від рукописних текстів і так само, як і в нотатках Ворда, починалися з прадавніх символів. Голова дракона і хвіст дракона. Проте правопис суттєво відрізнявся від сучасних записів, наче старий Кервен якось по-інакшому записував звуки або ж у пізніших своїх дослідженнях вдосконалив магічні формули та зробив їх дієвішими. Доктор спробував порівняти вибитий на камені текст і з тим, який досі крутився у нього в голові. Проте це було непросто. Запис, який він пригадував, починався з Айя, Нга, Нга Йог Сатот. А у настінній версії на початку було Айя, Енгенга, Йоге Сатота. І в цьому варіанті, на його думку... Друге слово було значно важче ділити на склади. Пізніший варіант тексту уже міцно засів у його пам'яті, і тепер його неабияк струбувала така розбіжність. Тож він спіймав себе на тому, що проказує першу формулу в голос, намагаючись зрозуміти, як мала звучати висічена в камені формула. Дивно і зловісно лунав його голос, у цих прадавніх, проклятих беззоднях, його акценти бреніли півтонами закляття незнаної давнини. Йому вторувало бездумне, богохульне виття із глибоких ям, нелюдські каденції якого ритмічно здіймалися і опадали, пробиваючись крізь сморід та пітьму. айя Енга, Йоксотот, Х'єлгеп, Уа. Але що це за холодний вітер здійнявся? Щойно закінчився наспів. Затремтіли вогники в лампах. Згустився морок. І уже ледве можна було розібрати літери на стінах. Звідки лязь? З'явився дим І їдучий кислий запах Який заглушив Сморід з колодязів Уилет Уже відчував такий запах раніше Проте зараз Він став значно міцніший Та різкіший Він відвернувся від стіни Із написами І перевів погляд на кімнату Як і раніше захаращену Чудернацьким приладдям І побачив на підлозі Хілік, у якому лежав той зловісний сипкий порошок, а із нього здіймалася хмара сірувато-чорних випарів, густих і непрозорих. Той порошок, боже всемогутній, був із полички матерія. Що з ним зараз відбувалося і з чого це все почалося? Та формула, яку він наспівував, Перша із двох. Голова дракона. Висхідний вузол. Господи, помилуй, чи ж це? Доктор похитнувся, а в голові у нього вихором закрутилися розрізнені фрагменти усього, що він бачив, чув або читав у страхітливій справі Джозефа Кервена і Чарльза Декстера Уорда. Яко я уже давно тобі казав, не взивай до того, кого не зможеш відізвати. Ані з мертвої персті, ані з осторонніх сфер. І найслова незмінно будуть на поготові. Спинись, як буде, бодай, найменший сумнів щодо того, кого ти воззвав. Господи милосердний! «Що то за постать в клубах диму?» Марен Бікнел Уилет навіть не сподівався, що хтось, окрім найближчих друзів, повірить бодай у частину його оповіді. Тому не виносив цю історію на широкий загал. Лише кілька сторонніх людей чули її із третіх вуст. І, звісно ж, переважно посміювалися – Кажучи, що доктор уже старіє, йому порадили піти у тривалу відпустку та надалі уникати справ, пов'язаних із нервовими потрясіннями. Проте пан Уорд знав, що досвідчений лікар каже жахливу правду, бо хіба ж він сам не бачив на власні очі той жахливий лаз у підвалі хатини? Хіба ж і ще об одинадцятій годині того злощасного ранку не відправив його знеможеного і хворого додому? Хіба ж він марно не надзвонював докторові цілий вечір і наступного дня? І чи не поїхав він опівдні півдні назад до тієї хатинки, де і знайшов свого друга непритомним? Хоча й неушкодженим в одному із ліжок на другому поверсі. Вілет хрипко дихав і ледь розплющив очі, коли пан Ворд дав йому трішки бренді з пляшки, яку здогадався прихопити із авто. Тоді він затремтів і закричав: Та борода! Ті очі, господи, а ти хто? Вельми дивна фраза, і з огляду на те, що адресував він її охайному, синьоокому, чисто виголеному добродію, якого знав, і ще звідколи той був хлоп'ям. Залита яскравим полуденним світлом хижка була такою самою, як і добу тому. А вілет був так само одягнений, як і вчора. Хіба що на колінах з'явилося кілька плям та протертостей. Та ще легкий кислуватий запах нагадував пану Ворду сморід, яким просяк одяг його сина того дня, коли його забрали до лікарні. Ліхтарик, із яким доктор спускався під землю, кудись запропастився. А поруч стояла порожня валіза. Як і тоді, коли він її щойно сюди приніс. Перш ніж вдаватися в будь-які пояснення, хоча й очевидно, докладаючи величезних зусиль волі, Уілет, не твердо ступаючи, спустився до підвалу і спробував зрушити оту фатальну плиту біля водогінних труб. Вона не піддавалася. Він пішов туди, де залишив інструменти, які тоді так і не знадобилися. Взяв зубило і заходився одна по одній ламати міцні дошки. Внизу був свіжий шар бетону, без жодного сліду отвору. Звідти не здіймалося ніякого газу, від якого стало б зле нещасному батькові, який вслід за доктором. Спустився до підвалу. Під дошками був тільки гладенький бетон. Жодного жахливого колодязя. Жодного світу підземних жахіть. Жодної потаємної бібліотеки. Жодних паперів Кервена. Жодних жаских ям, із яких долинають сморіди крики. Жодної лабораторії. Ані полиць ані вибитих зубилом формул. Жодних. Доктор Уилет зблід і схопив молодшого чоловіка за комір. «Учора», – м'яко запитав він, «Ти ж це бачив і відчував?» А коли пан Уорд і сам геть отетерілий від жаху та здивування, знайшовся на силі ствердно кивнути, лікар, не без полегшення зітхнув, набрав у легені повітря та кивнув у відповідь. «Тоді я тобі розповім», – сказав він. Тож цілу годину в найкраще освітленій кімнаті, яку вони лише змогли знайти на горішньому поверсі, лікар пошепки оповідав свою страхітливу історію, Згорьованому батькові Він нічого не міг Пригадати, окрім постаті Яка із відкритого Кіліка здіймалася В клубах сірувато-чорного Диму і був надто Втомлений, аби Розмірковувати над тим Що тоді насправді трапилося Обоє Розгублено збентежено Хитали головами Аж ось пан Уорд пошепки спитав «Як думаєш, може варто спробувати розкопати вхід?» Доктор промовчав, «Бо насправді надто важко примиритися із силами із незнаних сфер, які, подолавши велику безодню, сягають нас і приголомшують такою явною своєю присутністю». І знову пан Уорд запитав, «Куди ж воно поділося? Сам бачиш, воно якось перенесло тебе сюди і запечатало вхід!» І знову доктор Уілет нічого не відповів. Але це іще був не кінець. Перш ніж піти, доктор Уилет поліз до кишені за носовою хостинкою і намацав шматочок паперу, якого там раніше не було». Папірець лежав під свічками та сірниками, взятими із пощезлого сховку. То був звичайний аркушик, мабуть, вирваний із дешевого зошита у тій зловісній кімнаті жахідь під землею. І написано на ньому було теж звичайним олив'яним олівцем, певно, одним із тих, які лежали на столі біля зошита». Папірець був дуже неохайно складений у кілька разів, і окрім слабкого, кисловатого запаху загадкової підземної кімнати не мав у собі жодного потайбічного сліду. Проте сам текст, безперечно, був більш ніж дивним. То не були письмена жодної відомої доби, а старано виведені рядки, які дихали середньовічною пітьмою, Ледве придатні для прочитання навіть тим, хто знається на такому письмі, а проте ніби дивним чином знайомі у деяких комбінаціях символів. Нижче наведено цю коротеньку записку, таємниця якої змусила двох вражених чоловіків, щойно її прочитавши, кинутись на вулицю до вордового автомобіля, де розпорядилися, щоб спершу їх відвезли кудись, де можна спокійно пообідати, а звідти до бібліотеки Джона Гея, що на пагорбі. У бібліотеці вони легко знайшли хороші довідники із палеографії, над якими й просиділи аж до того часу, коли стемніло, і велика люстра засяяла вогнями. Зрештою, вони знайшли те, що шукали. Насправді, у походженні тих літер не було нічого фантастичного, і були то звичайнісінькі письмена дуже темної доби. То були готичні саксонські мінускули, восьмого чи дев'ятого століття від Різдва Христового. Вони навіювали думки про суворі часи коли під свіжою личиною християнства таїлися прадавні вірування і прадавні обряди. А блідий місяць Британії зрідка поглядав на святі служби, відправлені посеред римських руїн Карлеона та Гекзема і біля веж, що стояли вздовж понівеченого Адріанового валу. Слова були написані латиною – яку пам'ятає та Варварська Доба. «Корвінус, некандуст, есткадавер, аквафорті дізолвендум, некалікуіт ретінендум, таке утпотес». Що можна грубо перекласти таким чином? «Кервена треба вбити, тіло розчинити в азотній кислоті, не залишати решток» по змозі мовчати. Доктор Уілет і пан Уорд були мовчазні і геть спантеличені. Вони зіштовхнулися із незнанним і виявили, що їм бракує емоцій, щоб належним чином на нього відреагувати. Особливо Уілет, який вже здавалося, просто переситився жахливим досвідом, що випав на його долю. Обоє чоловіків сиділи тихі й безпорадні аж до закриття бібліотеки, тоді вони рушили до маєтку Ворда на Проспект Стріт, де проговорили до пізньої ночі. Так нічого і не вирішивши. Доктор зостався там до ранку, проте і вранці не пішов додому і залишався там. Аж до пообіддя неділі, коли надійшла звістка від детективів, виряджених на пошуки доктора Алена, Пан Уорт, який у домашньому халаті нервово походжав вітальнею, сам відповів на дзвінок. А почувши, що звіт майже готовий, попросив детективів прибути наступного ж ранку і то, якомога раніше вони з вілитом. Були вельми раді, що бодай на одному із фронтів справа нарешті зрушила з місця, бо хай звідки походила та дивна, писана мінускулами записка, було загалом зрозуміло, що кервен, якого необхідно знищити, не хто інший, як бородатий незнайомець із його незмінними окулярами. Чарльз боявся цього чоловіка. І сам писав Вілиту, що того потрібно вбити і розчинити у кислоті. Ба більше, під іменем Кервена, Ален листувався з європейськими чаклунами і, очевидно, вважав себе аватаром покійного некроманта. Тепер же, нове, невідомо ким написане послання, стверджувало те саме. Кервена слід убити, а тіло – розчинити в кислоті. Надто вже очевидним був зв'язок між двома повідомленнями, щоб ними нехтувати. Зрештою, чи не планував сам Аллен убити молодого Ворда за намовою істоти, яка іменувала себе Гатчинсоном? Звісно, знайдений ними лист ніколи не потрапляв до рук бородатого чужинця. Проте із тексту було зрозуміло, що Аллен уже виношував плани, як розправитися із молодиком, якщо той буде надто норовливий. Зрозуміло, що слід було попередити наміри Аллена і, не вдаючись до радикальних заходів, кудись його помістити, де б він не зміг заподіяти шкоди молодому Чарльзу Уорду. Того дня... Без надії сподіваючись здобути бодай якусь дрібку інформації стосовно найбільших таємниць її справи із того єдиного джерела, яке могло цією інформацією поділитися, батько з доктором поїхали до бухти і навідали молодого Чарлза у шпиталі. Уилет спокійно і серйозно розповів йому про все, що там побачив, запримітивши як юнак Блідне із кожною наступною деталлю, що тільки підтверджувало правдивість його слів. Доктор намагався досягти максимально драматичного ефекту, стежачи, чи не здригнеться, бува, Чарльз від опису закритих ям і безіменних покручів, які в них перебували. Але Уорд залишився незворушним. Улед на мить спинився. А тоді обуреним голосом заговорив про те, як ті істоти голодували за його відсутності. Він докоряв юнакові за його дивовижну негуманність і сам здригнувся, почувши у відповідь сардонічний сміх. Вочевидь збагнувши марність запевнень, що ніяких підземель там не існувало, Чарльз, здається, сприймав усю цю пригоду як похмурий жарт. Лише іноді, хрипко посміюючись із деяких моментів, тоді він зашепотів у відповідь. І жахливе враження сказаного посилювалося тоном його хрипкого голосу. «Чорт його забирай! Вони їдять, але того не потребують! Ось у чому суть!» «Місяць, кажете, нічого не їли!» Пане Добродію, майте розум, чи ви який-то насміх зі старого віпла і з його пустопорожніми погрозами? Чого б то ви думали, він напівоглух від того галасу із зовнішніх світів, але нічого не бачив і не чув у тих керницях. Він же й не помишляв. Що вони там є? Чорти би вас забрали, теж ті прокляті тварюки виють там ще відколи Кервен пошся. І ще 157 літ тому. Більше уилет, не витягнув з юнака жодного слова. Наляканий, проте сповнений рішучості, він повів оповідь далі сподіваючись, що якась із деталей зможе вирвати його співбесідника із стану того божевільного спокою, який він зберігав. Доктор із болем дивився на обличчя юнака і споглядаючи зміни, які відбулися із ним за останні місяці. Воістину, цей хлопчина прикликав з небес безіменні жахіття. Коли Уилет згадав кімнату з формулами та сіруватим порошком, Чарльз здригнувся. На його обличчі знову з'явилася знущальна посмішка, коли він почув, що Уилет прочитав у зошиті. Він навіть зронив, що ті старі нотатки нічогісінько не означатимуть для того, хто глибоко не обізнаний з історією магії. Проте, Додав він, «Якби ви знали слова, щоб воззвати до того, що було у тій урні, ви б це зі мною не говорили. То був номер 118, і я собі так міркую, для вас було б немалим потрясінням, якби ви зазирнули до мого списку в іншій кімнаті». «Я ще не визивав до нього, хоч і помишляв про те, акурат того дня, як ви мене сюди ласкаво запросили». Тоді Уилет розповів про те, як проказав заклинання про сірувато-чорний дим, який здійнявся. Він розповідав і бачив, як уперше за увесь час на обличчі Чарльза Уорда – Проступає найсправжнісінький жах. «Оно прийшло! І ви зараз тут! Живі!» – гарикнув ворт. Його голос нараз позбувся силованих рибів, натомість залунав розкотисто, наче резонуючи у бездонній печері. Окрилений і натхнений цим успіхом, Вілет відчував, що зараз, він панує над ситуацією і у своїй відповіді процитував пересторогу із листа, яка залишилася у нього в пам'яті. «Кажеш, номер 118? Тільки ж ти не забувай, що із каменів нині хіба один на десять залишився на старім місцю, ніколи не будеш певен, нім запитаєш». «А тоді...» Без жодного попередження він витяг написану мінускулами записку і помахав нею перед очима пацієнта. Кращого ефекту годі було й бажати тієї ж миті Чарльз Вурт знепритумнів. Звісно, що уся ця розмова відбувалася цілком таємно від тутешніх лікарів. Щоб вони, бува, не звинуватили батька і доктора в тому, що ті потурають божевільним маренням шаленця. Тож доктор Уилет із паном Уордом без сторонньої допомоги підняли замлілого молодика і поклали його на канапу. Ледь очунявши, пацієнт забурмотів щось про якусь звістку, що її треба негайно доправити Орну та Гатчинсону. Тож коли він повністю прийшов до тями, доктор... Оповів йому про тих дивних осіб, принаймні один з яких був йому лютим ворогом, раз нарадив докторові Аллену, як його позбутись. Здавалося, це одкровення нітрохи не вплинуло на Чарльза, але ще до того, як Уілет усе розповів, на обличчі пацієнта з'явився зацькований вираз. Після цього він не промовив більше ані слова. Тож батько нещасного та Уилет пішли геть на останок і ще раз застарігши його від Алена, на що юнак відповів, що про цього персонажа уже належно подбали, і що більше, він не заподіяв йому жодної шкоди, навіть якщо дуже захоче. Цю фразу супроводжував злісний смішок, і чути його було вельми боляче. Вони не переймалися комунікаціями, які Чарльз міг налагодити із тією страхітливою парою з Європи, бо знали, що адміністрація шпиталю затримає всі вихідні листи для перевірки і не пропустить жодної незрозумілої чи просто незвичайної писанини. Утім, уся ця історія із Орном та Гатчинсоном. Якщо то справді були чаклуни-вигненці вигнанці. Мала цікаве продовження. Спонукуваний якимось незрозумілим перечуттям, породженим жахами останнього часу, Уїлет зв'язався із Міжнародним пресбюро і попрохав надсилати йому повідомлення про всі варті уваги злочини і про незрозумілі події у Празі та Східній Трансильванії. За шість місяців, серед численних перекладених статей, які він отримав, йому вдалося знайти дві, на його думку, вельми важливі: у першій йшлося про повне руйнування будинку у найстарішому кварталі Праги та зникнення лиховісного старого на ім'я Йозеф Надек, який мешкав там від людьком, відколи усі себе пам'ятали, у другій про страшний вибух у горах Трансильванії на схід від Ракуша і загибель усіх мешканців лиховісного замку Ференції, про пана, якого селяни розповідали жахливі речі, а солдати додавали, що його невдовзі мали викликати на серйозний допит до Бухареста, якби цей випадок не урвав його життя, яке тривало в цих краях скільки пам'ятали місцеві. Уилет дійшов висновку, що рука, яка писала ці мінускули, здатна була втримати і серйознішу зброю, і що, полишивши на нього Кервіна, автор цидулки вирішив особисто розправитися з Орном та Гатчинсоном. Доктор намагався не замислюватися про те, яка доля їх зрештою спіткала. Наступного ранку доктор Уилет поквапився додому до Ворда, щоб разом із ним зустрітися з детективами. Але наче Кервена, якщо вірити твердженням про реінкарнацію, потрібно було за всяку ціну знищити, аби ув'язнити. І у цьому він звірився панові Ворду, поки вони у двох чекали приїзду детективів». Цього разу вони сиділи на першому поверсі, бо горішні частини будинку почали поволі просякати специфічним нудотним запахом, який старші слуги пов'язували зі зниклим портретом Кервена. О дев'ятій годині детективи стали на порозі та негайно перейшли до справи. На превеликий жаль, вони не знайшли португальця Тоні Гомеса, як того хотіли. Не вдалося їм також знайти найменшого сліду походження чи теперішнього місця перебування доктора Аллена. Втім, вони змогли зібрати чимало особистих вражень людей та фактів стосовно мерзотного чужинця. Серед мешканців Потаксета Аллен залишив не найприємніші спогади і здавався їм до певної міри неприродною істотою, і всі до одного вірили що його густа, руда борода фарбована або й зовсім накладна. Звісно ж, вірую це, не аби як підігрів той факт, що в його кімнаті у ненависній хатині знайшли таку саму накладну бороду і темні окуляри. В його голосі, наскільки пан Ворт міг посудити із єдиної телефонної бесіди, була дивна глибина і якась відстороненість які важко було забути. Його погляд здавався злим, навіть крізь димчасті окуляри у роговій оправі. Один Крамар якось бачив зразок його почерку і дуже здивувався тому, наскільки він дивний і кострубатий. Він же підтвердив ідентичність цього почерку з деякими неважливими написаними олівцем-нотатками, знайденими в його кімнаті – до цього додавалися іще випадки вампіризму, які трапилися минулого літа. І що ток можна було сказати, що більшість вірили в те, що вампіром був радше Ален, аніж Ворд. Це підтверджують і заяви представників офіційних органів, які навідували хатину після жахливого випадку із пограбуванням вантажівки. Вони не вважали доктора Алена настільки вже моторошним, проте назвали його домінантною особою у тому моторошному тінистому котеджику. Там було надто темно, щоб його добре розглядіти, проте вони запевняли, що зможуть його впізнати, якщо побачать іще раз. Так, борода була вельми дивна, а ще, здається, додавали вони, над скельцем, що закривало його праве око, виднівся якийсь невеличкий шрам. Коли детективи обшукали кімнату Алена, вони не знайшли там нічого особливо цікавого, крім цієї самої бороди та окулярів, і ще кількох списаних олівцем аркушів паперу, незграбний почерк на яких повністю збігався зі старими рукописами Кервена, і моторошними нещодавніми нотатками самого Ворда, знайденими серед жахіть пощезлих катакомб. Коли доктор Уилет і пан Уорд проаналізували цю інформацію, то відчули в ній подих якогось доглибинного, невловимого і підступного космічного жаху. А тоді обоє здригнулися від незбагненної, шаленої думки, яка одночасно спала їм нагадку. Накладна борода й окуляри, кострубатий почерк Кервена, старий портрет і невеличкий шрам, зміни у зовнішності юнака, у якого зараз такий самий шрам, той глибокий, лункий голос по телефону, чи не про нього згадав пан Уорд, коли його син під час останньої бесіди зірвався на крик, забувши на мить про шепіт, чи хтось колись бачив Чарльза та Алена разом? Так, бачили представники органів, але опісля, хіба не тоді, коли зник Ален, Чарльз раптом перестав боятися. І назовсім переїхав до хатини. Кервен, Аллен, Уорд, в якого диявольського страхітливого покруча зрослися два покоління і дві особи. Та дивовижна подібність Чарльза із чоловіком на портреті. Як той дивився, постійно витріщався і стежив поглядом за хлопцем. Чому? Зрештою і Аллен, і Чарльз наслідували почерк Джозефа Кервена, навіть коли були на самоті та без нагляду. А їхня страхітлива робота – зниклі підземелля жахіть, яких за одну ніч зістарили доктора, голодні почвари в мерзотних ямах, страхітлива формула, про наслідки прочитання якої – Годі було сказати Написане мінускулами повідомлення Яке Уилет знайшов у себе в кишені Папери й листи І уся та бесіда Про могили, солі та відкриття До чого це все вело? Нарешті пан Уорд Наважився на страшну річ Притлумивши у собі Будь-які родинні почуття він дав детективам аркуш, який належало показати усім потаксецьким крамарям, які бачили зловісного доктора Алена. То була фотографія його бідолашного сина, на який він ретельно прималював чорнилом чималі окуляри та клинцювату бороду, на кшталт тієї, яку знайшли в кімнаті Алена. Дві години вони з доктором прочекали в тому гнітючому будинку, де поволі накопичувалися страх та міазми, а порожня панель над каміном, мов би й далі, зловісно стежила, стежила і стежила. Тоді повернулися детективи, так, видозмінена фотографія була практично точною подобою доктора Аллена. пану Уорт з Бліт, а Уилет витер носовичком лоба, на якому раптом виступили великі краплі поту. Аллен, Уорт, Кервен. Усе це ставало надто моторошним для того, щоб сформулювати осмислену думку – що ж таке хлопець прикликав із беззодень, і що воно із ним зробило? Що взагалі відбувалося від початку й до кінця? Ким був цей Аллен, який хотів убити Чарльза, як надто норовливого? І чому той, приречений стати його жертвою у постскриптомі до листа, Написав, що тіло треба неодмінно розчинити в кислоті Чому, знову ж, написана мінускулами цидулка Про автора, якої ніхто не наважувався думати Вимагала вбити Кервена таким самим способом Як відбулася підміна і коли настала її остання стадія Того дня, коли доктор отримав дивного листа Чарльз цілий ранок ходив знервований, а потім у його поведінці відбулася зміна. Він непомітно покинув дім і прослизнув повз чоловіків, яких найняли для його охорони. Тож усе трапилось тоді, коли він вийшов із дому. Але ж ні. Хіба він не скрикнув від жаху, повернувшись до свого кабінету, власне, цієї кімнати? Що він тут побачив? Хоча... Ні. Що знайшло його? Та його копія, яка швидко вбігла до будинку, перш ніж хтось остиг її запримітити. Чи ж не була топотайбічна тінь, жах, що накинувся на безпомічну людину, що взагалі не виходила з дому? Чи ж лакей... Не згадував про дивні звуки В тій кімнаті Вілет гукнув лакея І тихцем Щось у нього запитав Очевидно Усе було кепсько Так Тоді було чути якісь звуки Крики, сипіння, хрипи Якийсь стукіт чи хрускіт Тупотіння Або й усе це водночас І панич Чарльз коли вийшов з кімнати, не сказавши жодного слова, був уже не той, що раніше. Лакей здригнувся, говорячи це, і принюхався до важкого запаху, який принесло протягом із якогось відчиненого вікна на другому поверсі. А вже ж у цьому будинку оселився жах. Тільки що раціоналістичні детективи не змогли осягнути його масштабів. Проте навіть вони відчували неспокій, бо десь у підґрунті цієї справи чаїлися деталі, які їм геть не подобалися. Доктор Уилет надовго поринув у тяжкі роздуми, і думки його були неприємні. Коли-неколи з його вуст Зривалися якісь фрази, коли він подумки відновлював жахливий, майже неосяжний ланцюжок страхітливих подій. Тоді пан Уорт дав зрозуміти, що розмову закінчено, і всі окрім нього та самого доктора вийшли з кімнати. Був лише полудень, проте населений примарними таїнами маєток. Немов оповели тіні близької ночі, Вілет серйозно переговорив із господарем дому і переконав його перекласти на нього більшу частину подальшого розслідування. Він передбачав, що там траплятимуться деякі неприємні моменти, і їх буде значно легше витерпіти другові, аніж кревному родичу. Як сімейний лікар він потребував певної свободи дій, а передовсім трохи тиші і спокою на самоті у порожній бібліотеці на другому поверсі, де старовинна панель над каміном здавалося перетворилася на осердя незримого жаху, дух якого зараз був навіть відчутніший, аніж коли Джозеф Кервен злісно позирав зі свого портрета. Панові Ворду, геть ошелешеному такою навалою гротескних страхіть та неймовірних припущень, які сипалися на нього, зусібіч, залишалось хіба що погодитись. Уже через півгодини доктор замкнувся у страшній кімнаті із панеллю. Привезеною із завуку Олні, пан Уорд дослухався, стоячи за дверима. Проте час минав, а він чув лише шум і стукіт, мовби там переставляли меблі чи порпалися в шухлядах. Нарешті пролунали скрип і тріск, наче хтось відчиняв щільно припасовані двері шафи одразу після цього. Почувся придушений крик, хрипкий звук, мов би хтось хапав ротом повітря, і гучний хріаскіт, із яким ті дверцята зачинилися. Потім у дверях заскрипів ключ, у коридорі з'явився вілет, виснажений, блідий, і попросив, чим швидше... Принести дров для каміна, вмурованого в південну стіну кімнати, піч пояснив він замала, а з електричної жарівні взагалі жодної користі. Переборовши бажання засипати доктора запитаннями, пан Уорд віддав відповідні накази, тож невдовзі слуга вже приніс кілька дебелих соснових поліняк. Хоча й здригнувся, заходячи до кімнати, щоб покласти дрова в камін, тим часом Уілет пішов до лабораторії та приніс звідти ще якісь дрібниці, що позосталися від липневого переїзду. Вони лежали прикриті у кошику, тож пан Ворд так ніколи не дізнався, що там було всередині. Тоді доктор знову замкнувся в бібліотеці де, судячи з клубів диму, які, вилітаючи з комина, пропливали повз вікна, розклав там чимале багаття. Далі було чути, як він шародить газетами. Потім знову пролунав дивний тріск і скрип. І щось бухнуло на підлогу зі звуком, який насторожив усіх по той бік дверей. А далі Уилет двічі скрикнув, а його крики... Супроводжувалися жахливим свистом і шародінням. Прибитий вітром до землі, дим зробився чорним та їдким. Так що у приміщенні стало нічим дихати, і усі мало не вчаділи у цих дивних кислотних клубах. У пана Ворда запаморочилося в голові, а усі слуги налякано збилися докупи, спостерігаючи як землею, Стелиться жахливий, чорний дим. Здавалося, минула ціла вічність. Перш ніж дим, бодай трохи розвіявся. А поза замкнених дверей перестали долинати приглушене шкрябання, шум від пересування предметів та інші звуки, природу яких було складніше визначити. І нарешті, захряснувши дверця та якоїсь шафи, на порозі з'явився Вілет, смутний, блідий і геть виснажений. В руках він тримав обгорнутий тканиною кошик, який прихопив із горішньої лабораторії. Він навстіж відчинив вікно, і нараз у прокляту кімнату увірвався струмінь чистого здорового повітря, в якому вчувався новий для цього дому запах дезінфектора. Панель так само висіла над каміном, проте в ній уже не відчувалося жодного відтінку зловісності. Вона здавалася спокійною, і статечною, ніби на ній ніколи й не було зображено Джозефа Кервена. Насувалася ніч, проте цього разу в тінях не чаїлося жаху, лише спокійний смуток. Доктор ніколи нікому не розповів, що він там робив. Тільки сказав панові Вордо: «Я не можу відповісти на жодне запитання. Скажу тільки, що існують різні види магії. Я здійснив велике очищення». І тепер мешканці цього дому можуть спати спокійно. Те, що очищення доктора Уилета у певному сенсі було випробуванням не менш суворим, ніж його жахливі пригоди в пощезлому склепі, добре ілюструє принаймні той факт, що старий лікар, як тільки переступив поріг власного дому, одразу ж, Знесилено впав. Три дні він відпочивав, не виходячи з кімнати, хоча поміж слух і ходив поголосок, що його чули всереду, після опівночі, що вхідні двері тихесенько відчинилися і зачинилися. Проте, на щастя, уява слух вельми бідна, а то ці чутки могли знайти підтвердження, у статті вечірнього вісника за середу, яка наводиться нижче. Десятимісячне затище після підлого акту вандалізму на ділянці Відена, що на південному цвинтарі, перервалося сьогодні вранці, коли нічний сторож Роберт Гарт знову помітив грабіжника. Намить, визирнувши із сторожки близько другої ночі, Гарт помітив неподалік вогник лампи чи кишенькового ліхтарика у північно-західному напрямку, а відчинивши двері ширше, зауважив постать чоловіка із садовою лопатою в руках, яка чітко вимальовувалася у променях електричного світла. Щойно розпочавши переслідування, він побачив, що чоловік стрімголов кинувся до центрального входу, вибіг на вулицю, і загубився в темряві, перш ніж сторож зміг до нього наблизитися, не кажучи вже про те, щоб упіймати злочинця. Як і в минулому випадку з розкрадачами могил, Заброда не встиг завдати жодної шкоди, коли його сполохали. На порожньому клаптику ділянки вордів була перекопана земля, але навколо не було нічого, що бодай віддалено нагадувало б домовину – а жодну з уже наявних там могил не потревожили. Гард, який повідомив про злочинця тільки те, що то був невисокий чоловік з густою бородою, схиляється до думки, що у всіх трьох випадках діяли ті самі люди. Але поліція з другого відділку вважає інакше, посилаючись на цілком відмінний характер другого випадку, який вирізнявся особливою жорстокістю коли з-під землі витягли старовину трону і розкололи могильний камінь. Перший із випадків, коли, на думку загалу, зловмисникам завадили щось поховати, трапився в березні минулого року. Цей злочин приписують бутлегерам, які намагалися облаштувати сховок. Можливо, каже сержант Райлі, що третій випадок схожий на другий. Офіцери другого відділку збиваються з ніг, намагаючись упіймати банду негідників відповідальну за ці неодноразові злочини. Доктор Уілет відпочивав цілий четвер, наче оклигуючи від якогось недавнього потрясіння або готуючись до потрясіння прийдешнього. Увечері він написав листа до пана Ворда. Цього листа доставили наступного ж ранку, і після його прочитання ще напівсонний пан Уорд надовго впав у глибоку задуму. Від неділі пан Уорд не міг повернутися до роботи, не міг отямитися від шоку, викликаного осім почутим і побаченим, а тим паче від моторошного очищення. Проте лист лікаря Навдивовижу його заспокоїв, незважаючи на похмурі натяки у ньому, на вічай та збурення нових таємниць, Барн Стріт 10 ПРОВІДЕНС Род-Айленд, 12 квітня 1928 рік. Любий Теодоре, мені здається, що я маю обмовитися тобі бодай словом, перш ніж вчинити те що я намислив зробити завтра. Це покладе край усім тим жахіттям, крізь які ми з тобою пройшли, бо щось мені підказує, що нікому і ніколи більше не проникнути у те жахливе місце, про яке нам обом відомо. Проте боюся, що твій розум це так і не заспокоїть, якщо я не поясню тобі, наскільки цього разу Усе буде остаточно. Ти знаєш мене ще відколи був хлоп'ям, тож, думаю, не станеш мені перечити, коли я скажу, що деякі речі краще заставити нерозгаданими та недослідженими, тобі краще облишити будь-які домисли з приводу справи Чарльза, і я вважаю наказую тобі сказати його матері не більше від того. Що вона вже й так підозрує, коли я завтра подзвоню у твої двері, Чарльз уже втече. Саме це усі повинні знати і пам'ятати, він був божевільним і він утік. Ти можеш делікатно і поступово підвести свою дружину до думки про його божевілля, коли припиниш посилати їй листи підписані його іменем. Наполегливо рекомендую тобі навідати її в Атлантик-Сіті та й самому трохи відпочити. Хіба одному Богу відомо краще за мене, наскільки тобі зараз потрібен відпочинок. Сам я поїду на південь, щоб трохи заспокоїтися та й відійти від усього. Тож ні про що мене не запитуй». Коли я завтра подзвоню в твої двері, можливо, щось піде не так, але в такому разі я тобі скажу, проте не думаю, що до цього дійде. Тобі більше ні про що не доведеться турбуватися, бо Чарльз буде у повній цілковитій безпеці, він уже у місці надійнішому, аніж ти можеш помислити. Можеш також не боятися Алена. Не перейматися, ким та чим він є. Він така сама частка минулого, як і портрет Кервина, І коли завтра я подзвоню в твої двері, ти зможеш бути певен, що цієї людини більше немає на світі. А істота, яка написала ті мінускули, ніколи не потривожить ні тебе, ні твоїх близьких. Але ти... «Маєш опиратися смутку і допомогти в цьому своїй дружині. Я мушу відверто зізнатися, що втеча Чарльза ніяк не означає, що він до вас повернеться». Його вразила вельми специфічна хвороба, що ви могли зрозуміти зі змін в його тілобудові та психіці. «Тому не сподівайтеся будь-коли знову його побачити». Можу втішити вас єдино тим, що він ніколи не був бузовіром, не був навіть направду божевільним. Був тільки допитливим, розумним та сповненим ентузіазму хлопцем, якого занапастила його любов до таємниць та минувшини. Він зіткнувся з тим, що не можна пізнавати смертному, сягнув у минуле так, як нікому не можна сягати. Тому щось із тих часів прийшло сюди і полонило його. А зараз я підходжу до справи, у якій прошу тебе вірити мені іще беззастережніше, ніж досі. Бо стосовно долі Чарльза не має бути жодних недомовок. Скажімо, десь через рік, якщо хочеш ти зможеш підвести під цією справою гідну риску, бо хлопця більше не буде на світі. Постав надгробок на своїй ділянці північного цвинтаря на десять футів західніше від могили твого батька. Так ти позначиш справжнє місце спочинку свого сина. Не бійся, що під цим каменем Лежатиме якась химорочі підкидень Прах, що покоїтиметься у тій могилі То твої плоть і кров То справжній Чарльз Декстер Уорд Якого ти знав від народження Справжній Чарльз Із оливковою родимкою на стегні Без чорної відьомської мітки на грудях Чи шрама на лобі То Чарльз який ніколи не зробив нічого насправді злого і який поплатився життям за свою нурвливість. Ось і все. Чарльз втече з лікарні, а через рік від сьогодні ти зможеш поставити надгробок. Ні про що мене завтра не розпитуй. Повір, що честь твого давнього роду зараз так само не заплямована, як і будь-коли в минулому. Із найглибшими співчуттями, і закликом до стійкості, спокою і смирення. Завжди щиро твій друг Марин Б. Уилет. Тож рано вранці, у п'ятницю, 13 квітня 1928 року, Марин Бікнел Уілет навідав Чарльза Декстера Ворда у приватному шпиталі доктора Уейта на острові Конанікут. Молодик, хоч і не намагався уникати відвідувача, був дуже пригнічений і не надто радо підтримував розмову, якої з усіх сил домагався Вілет. Очевидно, джерелом певної напруги було те, що доктор знайшов підземелля. І те, що він у них пережив, то що бої дещо знітилися, обмінявшись кількома формальними словами привітання. Тоді між ними зринула нова нотка напруги, бо Ворд, здається, угледів у застиглому, немов маска докторовому обличчі, рішучість, якої раніше не було, Пацієнт злякався, добре усвідомлюючи, що з часів останнього візиту тихомирний сімейний лікар перетворився на жорсткого і невблаганного месника. Коли доктор почав говорити, Уорд зблід як стіна. «З'явилися нові факти», – сказав він. «І я мушу чесно сказати, що тепер моїм обов'язком є розплата!» «Знову копали і знайшли нових голодненьких тваринок?» – пролунала іронічна відповідь. Було очевидно, що юнак до останнього вирішив зберігати бравадний тон. «Ні», – повільно усміхнувся Вілет. Цього разу копати не довелося. Тут дехто шукав доктора Алена, а знайшов у хатині лише накладну бороду та окуляри. «Пречудово!» – прокоментував стривожений пацієнт, намагаючись надати своїм словам уїдливості. «Я можу тільки сподіватися, що вони...» Більше личили колишньому власникові, аніж ваші вам. Вам би вони дуже личили, пролунала спокійна, ніби заздалегідь продумана відповідь. Як вони вам власне і личили? Коли Уилет це сказав, здавалося, що на сонце набігла хмара, хоча тіні на підлозі і не змінилися Тоді Уорд наважився на випад І що ж у цій бороді Так волає про помсту Припускаєте Що її час від часу Могли використовувати Щоб жити Подвійним життям Ні Понуро промовив Вілет Ти знову помиляєшся Якщо хтось хоче бути шельмою, то це не моє діло. За умови, звісно, що цей хтось взагалі має право на існування. Чи якщо він не вбив того, хто прикликав його у цей світ? Тепер ворт скипів. Ну, пане, то що ж ви знайшли? І чого тепер хочете од мене? Доктор витримав невелику паузу, перш ніж відповідати, мов добирав слів для раздючої відповіді. «Я знайшов», – нарешті сказав він, – «дещо, у шафі за старою панеллю, над каміном, там, де колись була картина, і я спалив це». І поховав попіл там, де мала б бути могила Чарльза Декстера Уорда. Шаленець хапнув ротом повітря і зірвався з крісла, на якому доти сидів. Чарти б тебе побрали! Кому ти повів? І хто би повірив тепер по двох місяцях, ще й когди я живий? Що ти маєш на мислі робити? Вілет, хоч самі невисокий, був наче осяєний величу правосуддя, жестом утихомирюючи свого пацієнта. Нікому я не казав, це геть незвичайна справа. Це безум споза часу і жах споза сфер, над яким невладні та перед яким безсилі поліція, юристи, суди чи психіатри Дяка Богові, що доля вділила мені крихту уяви, та обмірковуючи цю справу, я не збився на манівці. Ти не обманеш мене, Джозефа Кервене, бо я знаю, що твоя проклята магія – це реальність. Я знаю, як ти наслав закляття, яке протривало крізь роки і пов'язало тебе з твоєю копією та нащадком. Знаю, як ти затяг його у минуле і змусив підняти тебе із такої ненависної тобі могили. Знаю, як він переховував тебе у лабораторії, поки ти вивчав сучасний світ, ночами блукаючи вампіром. Як ти... Ти, зрештою, об'явився зі своєю бородою та окулярами, щоб ніхто не міг подивуватися вашій неймовірній схожості. Я знаю, що ти вирішив зробити, коли він дізнався про твої страхітливі розграбування могил по усьому світу. І що ти планував робити далі? Я знаю... «Як ти це зробив?» Ти зняв бороду й окуляри і так обвів вартових навколо пальця. Вони подумали, що то Чарльз зайшов до будинку. Вони подумали, що то він вийшов після того, як ти задушив Чарльза і сховав його тіло. Але ти не зважив на різницю, у вашому розумовому розвитку. Ти був дурнем, Кервене, гадаючи, що буде досить лише візуальної схожості. Чому ти взагалі не подумав про вимову, голос, почерк? Сам бачиш, не вдалося сховати шило в мішку. Ти ж краще за мене знаєш, хто чи що написало того листа. Але я все ж застережу тебе, що ті мінускули не писалися намарно. Існують почвари та хімородини, яких треба нещадно позбуватися. І я ще сподіваюся, що автор тих слів подбає про Орна і Гатченсона. Одна із тих потвор – Якось порадила тобі не призивати нічого, що ти потім не зможеш відіслати назад Якось із тобою вже розправились, можливо так само, як зараз І скидається на те, що твоя зла магія знову не піде тобі на добро Кервене, загравати з природою можна лише до певної межі за якою кожен жах, який ти прикликав, повстане проти тебе. Тут доктора урвав конвульсивний крик, який вихопився з горла істоти, що стояла перед ним. Загнаний у глухий кут, беззбройний, добре усвідомлюючи, що будь-яке фізичне насильство Неминуче приведе на допомогу докторові санітарів Джозеф Кервен, вирішив покликати на допомогу свого єдиного правічного союзника і почав виводити кабалістичні знаки обома вказівними пальцями, водночас, промовляючи своїм глибоким, лунким голосом, більше нестримуваним удаваним шепотом. Вступні слова страхітливої формули «Пер Адонаї Елоїм», «Адонаї Єгова», адонай Сабаот», «Метатрон»! Проте вигляд був швидшим. Тієї ж миті, як собаки на подвір'ї шпиталю зайшлися гавкотом, і тієї ж миті, як із бухти налетів холодний вітер, доктор спокійно та виважено почав промовляти те, що він уже давно готувався проказати. Око за око, чари за чари, і нехай ця потвора дізнається, наскільки добре він вивчив уроки безодні. Отож Марин... Бікнел Уілет твердим голосом почав проказувати другу формулу спари, в якій перша прикликала того, хто написав уже згадувані мінускули таємниче замовляння, над яким було зображення хвоста дракона, символу несхідного вузла. Ох, Тродаїф Гебел. Ех, йохсатот, нга, нгаї і зегро!» При першому ж вимовленому вілитому слові, пацієнт, який проказував свою формулу, замовк. Неспроможний говорити, монстр почав ошаліло вимахувати руками, аж ось і вони заціпеніли. Коли пролунало страхітливе ім'я Йохсотота, почалися жахливі зміни. То було не просто розкладання, а радше перетворення чи повернення до початкового стану. І Уилет заплющив очі, щоб бува не втратити свідомості перш, ніж зможе закінчити заклинання Але він не зомлів А той чоловік Те породження нечистивих віків Та заборонених таємниць Назавжди залишив цей світ Божевілля із позачастя розвіялося Справу Чарлза Декстера Уорда Було закрито Розплющивши очі, перш ніж вийти із цієї кімнати жахів, доктор Уилет побачив саме те, що намалював собі в уяві. Як він і передбачав, кислота не знадобилася. Бо ж, як і проклята картина минулого року, Джозеф Кервен тепер лежав на підлозі тонким шаром. Дрібного, синювато-сірого пилу.